Eskert mila eta sari arte Euskaraz edo Euskaraitzkuntzaz mintzatko gira ondoko minutetan zurekin eneko gorri egunon. Bai, egunon. Arbonagaz irazu eta ikasketak egiten duzu, berriz hartu dituzu, sozio, sozio ikasketak, masters bat ari zira egiten, eta horren arirat lanik bat bazinuen egiteko. Egin duzu eta irabazi duzu, erra mehar dugu, txillardegi hausnartu sariketa bat istantei patuko dugu, lehenik bi zekinen dugu Euskaraldiaz eneko mm -hmm. e, bilana egindute joan den hostiralean euntalarago imila pertsonek parte hartu dute aurten, dura bi urte baina euneko goi gutxiago iparretik euneko bibak errik irumila seion dira, orotara argitua zira, sifre horiekin, egoera berezia zen ere? Bai, argitua bait ez, ez zenta frogatzen du azkenan distantzia soziala bat delarik eh, zaila dela jendea mobilizatzea internet, eh, whatsapp eta email. Milen bitartez eta militante egisa horrek izan mardu ilakaspen bat datozen a-sikloetarako. Yendea urbiltze teknologia berriak bat zuten ere uruntzen gaituela mm. eta beleziki horakodinamika uh, sozialak palantan eman marritu gularik. Mm eta alare uste dut Euskaraldiak zerbait ekarri duela pandemia testu ingrup berezi hortan alare zertxo baita ekarri duela uste dut eta berri hona menturaz da arigunena gunena ari berrikuntza zen eta sortu dira eta Bai eta peio jaurekik erten duen mesala azkenan Euskaraldia ez da partida entrenamendua da zora ma bostegunez entrenatu gira eta entrenamendu horri esker orain urte osoan zer Euskaraz bizitzeko arnazguneak, ohitura berriak eta arreman berriak eraiki ditugu behar bada, entzule askok ez beste batzuk bai, bai, bai, bai, indar gune bat izan behar du horrek uh, uh, urte horsoantzar Euskaraz bizi, bizitzeko. Gau gasten da partida. Zuk entrenamendua, nore ginduzu Euskaraldiuntan? Uh, Ie egan, uh, dena hitortzeko, distantzia umdiarekin. 2000 eta mazazpian bam dinamikan parte hartzeko aukera izan nuen urbiletik, biziki esperientzia indartsoa in, in izan zen. Geroztik etorri diren Euskaraldiak urgunago sentitzen ditut pertsonalki. Bai 2000 eta mesortzikoa, eta baita hori ere. baina hala ere, hurako magia edo edo mirakuru txiki batzuk gertatzen dira eta hori xanoa da zen, eta Ki askorri esker, usteudutza aldatzen aldugula sistema oso mm. euskaraz gehiago bizitzeko. Mm. Bon, Sozio-linguistikak eta Euskal Herriko uniberitxitateak elkarlanean antolatzen dute txillardegi hausnartu xa, xariketa. Zukira bazizu lehenxaria aurten, ikerketa batekin ongietori puntu eus deitzen da Euskal Zaletasuna sendotzeko ekosistema komunikatiboa. bat agarua eh, da izenburua, burua, baina hori eman diozu, master bukaerako ikerketa zen. Zer da egin eginduzun ikerketa? Kasualitate hutsa da, zenta hasta penan uh, graduonokoaren baitan nahi nuena teolan bat egin mainan konfinennduengatik ezin izan duen teknorura joan. eta beraz behatu gin nuen konfinendu denbora hortan jendeak zerk balababide beharzoan euskaraz bizitzeko etxean. Euskara ikasstenari bazinen euskaraz bizitzen den balimazi nuen edo aurre Euskaldunen nuen guraso balimazinen. Eta auartu gira gabezia asko bazirela, eta ohartu gira ere eta da eusskagiaren indaga gabezia hauei erantzuteko eragile eta jende asko hasi zirela edukiak proposatzen. eta beraz hortikabiatuta, saiatu gira disatzen, tresna bat deizu duguna ekosistema komunikatibo bat, ustuki euskalzaletasuna sendotzeko. Etxean, etxe barnean, bai, Hasera batean zentak gure ustez euskaraz bizitzeko baliabide numerikoen beharga ez desagertu deskonfinamenduarekin. beti badugu euskaraz bizitzeko baliabideen beharga. Eta uh, izan etxean baina gaur egun internet ez dugu gehiago etxean shakeran dugu telefonoarekin edo, edo edo lanean egodiko pausan adibidez, uh, nun nahi dugu internet eta beraz nun izan daitezke euskaraz bizitzeko baliabideak edo bitartekariak. Hmm. Eta beraz bakrik Interneteko ikerketa egin duzu, Baitxean interneta bai, baina baita ere mintatzen gira, mm -hmm. gure artean eta baita ere badugu dugu telebista euskaraz, mm -hmm. igatia euskaraz, e, bakarik internetera mu mukatu zira? Ez, eta justuki hori da a, ekosistema komunikatiboa erraiten dugularik, baina piskat kranora egiteko, zenta egiten du zientifikoa, baina da erraiteko ez, dela baka, ez dugula bakarik diseinatu webgune bat. Ez dugula bakarrik diseinatu atari bat, diseinatu dugulako ekosistema oso bat, webgune, xari sozial, telebista, irrati, areman fisiko eta horrek guziak baduela helburu bakar bat da euskal tzaletasuna sendotzea. Baina ez bakarrik euskararat jendea urbilarazteko? Baina euskaldunak ere aktibatzeko. Beti ari gira pentsatzen nola urbildu jendea edo nola lagundu euskara ikastena ari direna edo nola lagundu gurasoak. Bai importanta da, baina euskaldunak ere gure buruak aktibatu agitugu. Eta beraz, lau perfil identifikatu ditugu ekosistema hortan. Na justukin nola egin duzu ikerketa hori? Egin dugu analisia bat. Gaur egun zer eksistitzen den analizatu dugu. Analizatu ditugu usteotilologi eta uh, webgune desberdin. Lan zientifiko da, beraz, hori ikertu dugu inkertu dugu ere azken bost uh, urteetan ere izan diren kampainak diskurtziboki, grafikoki eksistitzen bon, voilà, dena neurtu dugu. Egin dugu ere benchmark edo analizia komparatibo bat joan gira ikustera ezkerreta eskointzer egitenen Kanadara, uh, Eskoziara, Kataluniara, uh, Nafajoarat, uh, Bizkaiera. Eta hori uh, guzia tupin batean txartu dugu nahasi dugu, eta atera da borgoz alda bizikion bat eta ongi etorri puntu eus, edo gakoa puntu eus, edo ataria edo eskaratza Eta justukiz, zer da uh, zure ikerketan uh, ondorio estatzen duzun uh, zein dira lego nagusiak? Lehen le, le ondorioa da disonantzia. Badasekulako disonantzia jendeari egiten duguna eta saaren atxamaiten dudaren Eskolaletatan,do ikastoetan egten dugu jendeari egiten ni Google saba joan internettera txangoituzu maazski bizi dunak euskaraz. jendeak irikitzen du bere nabigatzaile Googleen jutzen du dezenna animaman baz eta ez du esgatzen saiatu duzu saiatu dugu saiatu dira saiatu uh, du ere edo duan bas. Eta ez da Deus onik ateratzen ikasbi kliken aplikazio ateratzen da momentu batean baan den hamak proainan, ez da disonantzi bada da zeneta ez dugu gaur egun euskarak ez du presentziarik sarean ipak euskaregian eztu. Eta zen dako nolaz, ezpaitugu pari hori egin. eta hizkunttzlarari asko a David Davidbit kristalek irten du inprimemategiaren iraulttzari egokitzen lortu dugun bezala Interneten iraulttzari egokitzen nortu batharugu nahi badugu eusskako egite bat iren mendean ere izan dezan bizi bat. eta momentuz pari hori ez dugu oraindik aski hasiboki egin. Eta badugu ere esantza bat da euskalegian nazio bat dela zazpilu galeta manatua eta Eusskaldnek badugu esantza hori ea eta afakoko edukiako ditugula, baina hiztu askook ezdakiite ez Euska. Ez ez Eta beraz mugatuak dira, pario hori ere egin bar ginuke, eta gure konklusteriko bat, ipar euskalikian. Eta, kasik, galdera berdina da, nolaz esplikatzen da, ez hartu izana internetaren bidea eta orain zinez interneta zinez gure bizian da? Bai. Gaur egun euskalgintza sozialta instituzionalean lan egiten duten eragile guziak interneteko aukera egin dute, auto egin dute denak. eta bideek, guralsho instituzio publikoek publikoak denak pario hori egin dute. baina biziki sektoriala eta autozentrato da. Neork ezu shekuran e, oraindik pario egin e, janez, be gure eduki guziak, plataforma bakar batean proposazio ditzagun, sintilika di, ditzagun e, eta plataforma horrek funtzio bat bete dezan eskaratza funzio. Etxe bateko eskaratza bat baten bezala jartzen dira eskaratza nangua horretara, eta gero, puf, jote eta edabideetara, eta bat, bat, bat. Eneko gorri, zuk eginduzune ikerjeta horretan, aipatzen duzu ere instituzio eta elkartan arteko um... Ez, ez elkar lan apreseski? Bada, elkar lan bate, ere e, e, ikitz nari dena... E, Edo eskasa. Eskasa. Fenomeno berri bat bada, e, azken amabosturteetan, da instituzio publikoak aseak dilera izkuntza politika garatzen. Lehen e, denazen e, elkarteen esku, eta haizia kontra zuten, eta prekaritate egora undibatean lan egiten zuten. Hau ez da asko aldatu, baina aktore berri bat gehitzen da, dira a, instituzio publikoak, errikoetxak, elkargoa, eta euskalaren erakundi publikoa a, fite, fite reiteko. Aktore berri hauekin, lankidetzak eraiki behar dira. Eta ortarako aukerak sortu Eta ongetori daiteke bat Baina badria orlako beste beste amaika Eta justu azken parentesiak isa Hore haundi bat da txihardegi xaria Ila baztea duen gauza askorentzat Baina txihardegik besteak beste Erraiten zuen Euskarak bizango berzituela Soziala eta instituzionala Eta jakimar zuen ere Euskarak Zert diren hankabako txaren indargunak Eta, eta justuki epatzen baituzu Lankidetza hori yola, nik txihardegitaz Besteak beste hori atxikitzen dut Bada, ere, bada beste atal bat dela ikastetxena eta ez dugu asterika ipatzeko finitzeko eneko gorri. Zer ez dau ino da sortua eh? ongetori puntu eusori mm -hmm. sortuko da da sortzen balimada zer ratxabanan dugu? Inxala sortuko da eta behar batetik abiatzen den eginean eksistitzen alden tresna bat da. Eta zerratxean dugu erabiltzaileak bere perfilaren arabera sarbide propio bat izan nendu, eta bertan deskubrituko du unibertsu oso bat aktualitatez, baliabidez, aurkitegiz, eta mapaz osatu adena. Ba duzu, jadanik epe bat, edo... Uh idea bat? Batele, piskabat alderantziz funtzionatu dugu, beharretatik abiatu gila, identifikatu dugu, diseinatu dugu zerren antzaduen, tablainik ikusi badugu nork baloen interesa horretan sartzeko. Baina, segur dena da, ibiliko dela bakarrik lankidetza batzen baten fruitua emaitza balin bada, eta bereziki perspektiba edo atx luzeko trezna bat balin bada. 2008a batean sortu, baina 2008a margarte bizirik ilopteko. Deko hori, mileskera jurekin izan egizontan? Zuei.